Príjemné horce popoludne pri počúvaní rádiožurnálu kritického myslenia v jeho mikrofónu pre Martin Klieštinec. Dnešná téma bude veľmi, veľmi odborná, veľmi, veľmi zaujímavá a veľmi, veľmi aktuálna. Budeme mať hostia ktorý, s ktorým z jeho odbornosťou sa len tak nestretnete. Je to špecialista a náčelník profesnej organizácie, ktorí sa združujú dronisti a odborníci na drony, pán Dominik Vároš. Ja vás vítam v štúdiu. Dobrý deň. Pekný podvečer, praje. A budeme sa baviť nielen na od, o veci okolo dronov a ich legislatívy, ale hlavne e, o návisu z aktuálnej téme, o dronovom útoku, ktorý sa odohral v Rusku. Pán Vároš má e, mimoriadne podrobné technické informácie o tom, čo a ako sa s najväčšou pravdepodobnosťou odohralo a vie to aj vyargumentovať. Takže, pán Vároš, nebudem to naťahovať. Naťahú ste teraz vy a skúste nám opísať e, hneď takto z voleja, že čo si o tom včerajšku alebo v to, o tom dronovom útoku na Rusov myslíte? No, odkiaľ začať? A... Pokiaľ, pokiaľ to zoberieme čisto z technického hľadiska, tak je to vlastne spektakulárne dielo, pretože celý ten proces, ako sa to udialo, je z pomerne amatérskeho hľadiska veľmi precízny A vysvetlím, prečo z amatérskeho, pretože je síce pravda, že vykonali to zjavne nejaké, nejaké jednotky alebo nejakí načenci jednotiek ukrajinských, ale je stopercentné, že Tela tých dronov uh, boli z Číny a konkrétne z firmy Hongfei. Oni ich volajú tí Ukrajinci že ZEUS alebo HADES, sú to veľmi podobné drony, ale na milión percent to boli tela uh, z firmy Hongfei, ktorá sa zaoberá vlastne agrárnymi dronmi, to znamená, že veľmi záťažovými. Takisto aj podľa zloženia toho dronu, ktoré už teraz vlastne máme, a keď by som to rozdelil na dron, ktorý vysílal video, ten zábery, ktoré sme videli. A potom boli tie druhé, ktoré vlastne vykonávali. Tak je to, je, je to pomerne, pomerne amatérsky, ale dokonale spravené. Takže z technického hľadiska to obdivujem, že to vedeli takto proste urobiť. A som presvedčený, že možno deň, dva, tri, peť ešte sa to môže stať, ale potom už nikdy v živote sa takáto vec nestane. A jak by ste to vyargumentovali? Prečo hovoríte v jednej vete, že je to strašne amatérske, priamo Kaškovo amatérske, ale zároveň veľmi geniálne, alebo jedinečné, no. fakt, že vás to tak zaujalo? Poďme sa pozrieť na tie dróny, hej? Najprv si pozrieme na dróny a potom si pozrieme všetko. Áno, Podľa... súte Zostup... nás troška viesť technicky, lebo my sme lajci na, na tieto dróny, takže... E... Keď vám nebudeme rozumieť, tak troška jasný. vás budem stopovať, aby ste nám to viac vysvetlili, keď to bude moc technické. Takže a, poďme na to. Podľa fotiek je jasné, že bol to podobný dron, ak to nebo ten istý ako je Zeus alebo Hades, to znamená, že dron sa skladá z nejakého tela a z nejakých komponentov. Uh, to telo je 100% od tej firmy Hongfei, som o tom proste presvedčený, pretože s tými drónmi sme už pracovali a má to podobné zloženie. Uh, aj podľa tých fotiek, ktoré sme potom neskôr dostali, uh, tie komponenty, ktoré vlastne v tom dróne sa nachádzali, sú uh, od čínskych výrobcov. Konkrétne sú tam dva riadiace počítače, jeden hlavný a jeden proste vedľajší. Potom sú tam rotory, sú tam motory, sú tam vysieláca jednotka, GPS senzor plus ovládanie cez radiofrekvenčný modul. Toto všetko sa v tom drone nachádzalo, bolo to všetko veľmi jednod... a samozrejme batéria, bolo to všetko veľmi jednoducho urobené, ale precízne, čiže niekde to skúšali, proste tá, tá Ukrajina dlhodobo montuje ve, veľmi veľký počet FPV dronov, čiže oteľ sa nejak odrazili ale len to celé dali tomu nejakú dokonalosť a urobili takéto spektakulárne dielo. Počúvam, chceli ste sa niečo opýtať? No vy keď hovoríte, že, že... Teraz ste to v podstate opisoval ako dokonalosť samotnú. V čom je to teda podľa vás tak strašne šlendriánske, jak ste povedal teda úvodom? Je, je to jednoduché. Primitívne jednoduché. A v tom je to dokonalé, že všetci tu čakáme nejaké umelé inteligencie a videl som všelijaké tie rozbory ľudí a odborníkov a všelijaké tie mediálne, mediálne hry, ale nie, ono je to v tom úplne jednoduché. Teda v tom krásne, že je to Jednoduché, jednoduché poskladať. Náročné to tam proste dostať cez všetky tie kontroly, vymysleť celú tú logistiku, pretože oni síce vzlietali z oblasti alebo z dediny, ktorá sa bola srední ak sa bavíme o, o Belay Airbase ale 100% operátor ten druhý, ktorý prevzal potom uh, ovládanie tých dronov lebo som presvedčený, že to nebolo na žiadnu diálku riadené jak to hovoria, že z Ukrajiny a tak ďalej ale museli byť na mieste, tí krtkovia, tak boli z opačnej strany rieky proste Angara čiže som, som presvedčený, že takto nejak to bolo a v tom, jak to je jednoduché, to je krásne a teraz skúste nám tak jednoducho vysvetliť, jak si môžete byť, byť tak istý, že, že to nebolo naďalku riadené, ale dá sa povedať z druhej strany brehu rieky. Vysvetlím. Máme viacero fotiek, áno. A... Na, na úvod bolo video, kde uh, z toho kamióna proste štartovali tie drony. Neštartovali hneď v húfe, ale v nejakých uh, intervaloch. A je to z dvoch dôvodov. Cez, 100% cez radiofrekvenčný príjmač a vysielač dali pokyn na aktiváciu. Avšak už hodinu, alebo dve, alebo tri, alebo päť predtým musel niekto zapojiť baterky do tých dronov. Pretože tie baterky boli odpojené. Áno, 100% aby proste vydržali uh, nejaký ten LED, uh, plus je tam nejaká chybovosť, to znamená, že uh, predtým úplne na úvod to musel niekto spojazniť. Som o tom presvedčený, že to bol šofér, alebo niekto proste z okolia. Uh, no, počúvam. No, počúte, ale e, teraz, keď mi hovoríte takéto informácie, a to sa teda nebavíme o... No, no, Útoku na nejakú banánovú republiku, kde nemajú ani 220 V, ale sa bavíme o jednu z vojenských veľmocí, Rusko. A vy mi tu hovoríte, že to niekto pomaly zostrojil v garáži popoludni po robote pri pive. A teraz je... nebeháme a... raz po chrbte... A takto Ak je, to pretože, to, pretože toto, čo sa udialo tam, si sa, sa báme, že by sa mohlo udiať hoci kde v, v prípade nejakých problémov medzinárodných, pretože. Pokiaľ si pozrieme to telo stroja, to, to nie je žiadna, žiadna veda. To sú proste poskladané komponenty, voľne dostupné, ktoré si vy viete teraz počas vysielania objednať. Ja vám dám celý zoznam tých komponentov. Môžete si ich objednať za 3 týždne, za mesiac vám dojdu a poskladáte presne totožnú vec, akurát, že nebudete mať výbušninu. Úplne totožnú vec vieme poskladať hneď tu, teraz, v tejto chvíli. A, a prečo sa to stalo, je podľa mňa z dvoch vecí. Prvá. Podcenili ochranu. A druhá, keď tam aj ochrana bola, čo bola, tak museli mať krtka vnútri, ktorý im dal presné inštrukcie. A takisto vysvetlím prečo. Je 100% že podliezali uh, spektrum protivzdušnej obrany, preto, preto aj na tej fotke je napísané, že Alt-Lock, to znamená, že mal Altitude Lock v nejakej výške, do maximálnej nejakej výšky letel. To je Alt-Lock pre lajkov alt log, je altitude log, To znamená, že vyššie ako nad nejakú hranicu ten dron nepustí. A obmedzenie výšky letu. Mhm. Presne tak. Čiže protizdušná obrana by ho nemala vlastne vidieť. Zároveň rátam s tým, že tam, kde boli odstavené tie 95-ky, tak tam neboli žiadne opticko-triangulačné zariadenia, ktoré by proste rátali s takto malými dronmi, proste spoliehali sa na to, že takto vo vnútro zemi žiadne krtkovia nebudú. Takisto tam neboli žiadne Uh, mikrofónne detektory, ktoré pri takom veľkom množstve a takom vzúčaní by automaticky niečo signalizovali. A čo je úplne dokonalé, tak keďže v tej, na tej základni takisto sú nejakí príslušníci, ktorí chcú mať svoje pohodlie a majú internet, tak to ovládanie toho dronu na mieste a prevzatie kontroly skovali pod masku klasického vysielača, klasickej karty internetové, čiže 4G LTE. Čiže v tom, v tom veľkom množstve tých pripojených uh, uh, účastníkov na základní sa veľmi ľahko tie drony skovali. Takže... Čiže vy mi chcete vlastne povedať, že toto sa môže stať naozaj úplne hodkde na svete. No a v podstate, keď sa to stalo e, priamo v Rusku a, a to nie bol útok na nejakú, na nejakú zemlánku, ale možno naj, najstraženejšie objekty v Rusku, tak toto potom ako môžeme čakať, že nejaký blázon, m, m, m, ktorý sa radikalizuje, to môže urobiť zetra popoludní na námestí v ktorejkoľvek obci na Slovensku, alebo toto ja neviem, nie, to, napríklad toto, na Jadrovú elektráreň. Toto nie, toto nie. U nás nejaké tie režimy sú. U nás vlastne naše tajné služby veľmi dobre vedia, kto kde čo kupuje. Takisto Proste u nás je to pomerne dobre kontrolované, pokiaľ sa to sem vlastne nedováža. Takisto, keď si chcete niečo doviesť z krajín tretieho sveta, ten proces dovážania, napríklad ja som dovážal komponenty a trvalo to strašne dlho, musel som vysvetľovať, čo to je, kde to je, a boli to len baterky. Čiže takto rúžovo by som to nevidel. A myslím si, že naše zložky robia dobre, ale... No neviem, no tu sa stala chyba. Tu je, tu je zrejmá tá chyba. A, a, a budem to tvrdiť z viacerých aspektov, keď si to podrobne rozoberieme. Čiže z vášho komentáru mi vychádza, že tá slovenská nie vzdušná obrana, ale obrana pred zneužitím dronov je oveľa dokonalejšia ako samotná Ruska? To netvrdím. Ja tvrdím, že máme väčší dohľad uh, väčší dohľad nad komponentami alebo väčší dohľad nad tým, kto je aký dronista, kto kde ako lieta, kde sa osoby pohybujú, toto tvrdím že máme väčší dohľad nad pohybom komponentov a nad lietaním a, a vyhodnocovania rizik ako v, pri také veľkej oblasti ako je Rusko. Tak, tak bavme, sa, bavme sa modelovom príklade. Um, Najde sa ukrajinský radikál, ktorý nebude spokojný s vývojom a situácia na Ukrajine a s postojom možno teda Slovenska politickým voči tomu vývoju na Ukrajine a bude chcieť urobiť nejaké takéto gesto ako vyvolá takúto provokáciu aby takúto provokáciu a nakúpi si, ak vy hovoríte si behom chvíľky si objedná Číny tú zostavu ja Chci chcem tu teraz spomínal úplne bežnú uchytí na ňu, dostane sa k nejakej, nejakej vybušnine, no to, to, posledem... to, to, to je podstate... Toto je zásadný problém, že u nás nie je také jednoduché sa dostať k a to je správne. Akože tie komponenty sa dali aj predtým kúpiť. Celý svet je v rámci voľného obchodu, sa dá všetko všade kúpiť a kto chce robiť zlo, tak to zlo urobí. Však o tom je vlastne ten terorizmus alebo o tom sú tie rôzne výpadové skupiny. Ale chvala Bohu, u nás je pomerne dobre kontrolovaný... Um, priestor s výbušninami a zo so zbraňami. Nebáme sa o rýchlo-pálnych zbraňach alebo o akýchkoľvek palných zbraňach alebo studených zbraňach, ale výbušniny sú u nás veľmi dobre kontrolované. No, tak bavíme sa o, o nejakej, o niečom, čo by mohlo byť použité, neviem, nejaká zápalná flaša, alebo neviem, čo už konšpirujem samozrejme teraz. Dobre, otúrejme. keby niekto chcel, ja. tak vie narobiť proste veľkú paseku, konec. To som z toho názoru. A dá sa voči tomu vôbec nejako brániť v dnešnej dobe už? Dá, samozrejme. Alebo teda toto sa môže stať aj v USA, aj v Číne, aj hoc, kde teda? Relatívne. Áno. Ja už dlhšie som povedal, už asi pred rokom, keď som bol u vašich kolegov, myslím, že v Infobojne, alebo pred rokom a pol, alebo pred dvoma, som povedal, že ten problém s dronmi príde. Teraz prišiel v Rusku a ja si myslím, že z tohto problému sa, hoci, kto teraz naučí, tá Ukrajina je obrovská, obrovská, naozaj obrovské laboratórium novej techniky a toto ukázalo, že je to pomerne dostupný proste komponent. Ten dron vyskladáte, ja neviem, za 500 do 1000 eur maximálne a pozrite, ako paseku to narobilo. Čiže dá sa... Ja si myslím, že z tohto sa poučí celý svet, z tohto, čo sa udialo. A vy, keď ste úvodom povedal, že možno ešte 5 dní to bude možné, a potom už nie, a ako to teda už nebude možné, hej? Akože teraz začnú stražiť každé nákladné auto, či nevezí nejaké drony, alebo vybušlinu a úplne takto primitívne to budú robiť, alebo je na to nejaký systém... Toto je prvé, toto je úplne prvé. Druhé, čo bude, keďže majú tie komponenty, určite si vypýtajú od výrobcu, lebo napríklad riadiaca jednotka toho dronu, ano, keď si ju rozobereme, tak uh, hlavná výpočtová jednotka je proste Rapsberry. malý počítačík, uh, 4 GB, Uh, plus plus ďalšie komponenty a čo je najdôležitejšie, tak v tom drone, uh, aspoň teda podľa toho ktoré som, ktoré som vlastne videl rozobratý, tak uh, je tam single board computer od P0, čiže určite si budú pýtať, kde ste to predali komu ste to predali a v akých počtoch a úplne najposlednejšia vec, ak ste mohli vidieť tú fotku, tak uh, bol tam tzv. modul Uh, GLONASS príjmač, GPS-ko, jednoducho povedané, ano. ktoré vám do centimetra ustálilo, kde ten dron sa nachádza a posielalo. Čo je, čo, je, čo je veľmi dobrá vec a hlavne preto by som chcel aj odradiť všelijakých tých špekulantov, že ten GLONASS síce, alebo ten príjmač, akýkoľvek modul, napríklad tento modul bol BNX F9P, asi 150 dolarov alebo 200 dolárov, ktorý aj po zničení dokáže, keď sa zachová matičná doska, tak spätne sa dokáže vypočítať trajektória odkiaľ štartoval a kto ovládal z akého miesta ten dron. Čiže na tej fotke, preto aj keď je vidno, že GPS-ko je vypnuté, tak to nebolo z toho dôvodu, že tam bola nejaká rušička, lebo ináč tie drony by tam nedoleteli, ale bolo to z dôvodu, aby... Je to jasný dôkaz toho, že musel tam niekde nablízku byť operátor, pretože nechceli vedieť, odkiaľ ho ovládal, aby ho vystupovali. Áno, no... Tak opýtam sa ešte inač a to je v podstate, čo mi hovoríte možno nejaký taký systém, ako sa začína montovať do aut, že policajt bude auto vedieť na diaľku vidieť a vypnúť a takéto nejaké veci v podstate uh, To vypnutie to už riadi počítač ale to GPS-ko odjak od živá, odkedy je ono odneka vysiela a proste svoju polohu a ukladá sa na servere či už na server výrobcu a tým, že to je to, konkrétne toto bočínsky výrobca, tak ja by som dal ruku do ohňa, že všetky informácie sa niekde tam u nich v tretej strane ukladali na percent. A práve z toho dôvodu som presvedčený, že tam boli operátori dvaja alebo traja, ktorí tie drony priamo na mieste ovládali. Samozrejme, videosignál sa streamoval na Ukrajinu alebo, ja neviem, do Anglicka alebo hoci kde, kde to dávali. Ale práve z tohto dôvodu to GPS-ko oni vypli, pretože od, od, prvoti, od prvotného GPS-ka tak tie údaje, to trakovanie sa ukladá proste na vonkajšie server. Ak som to teda, ak, ak správne dedukujem, ešte, e, ešte zatiaľ tomu sa snažím nejako chápať, tak v e, podstate e, Číňania by vedeli vidieť, odkiaľ, kdo, kde to ako v podstate začal ovládať a vedeli by spätne vystopovať, kto je za to možno až viac priamo vinný, keď úplne no, priamo. Podstate. To vedia to, je, to vyšetriť? To je 100% vec a podľa mňa už dávno to vedia. Už dávno to je podľa mňa odozdané, už dávno to vedia, 100% toto bolo v prvých hodinách Ke, pokiaľ sme sa k tomu dostali my tak oni už sú úplne niekde inde a určite vedia presne odkiaľ to bolo Čiže v podstate môžu, môžu čakať že im tam pristane nejaký orechovník z Ruska že? to nie to je nie, oni majú, majú dobre vzťahy to skôr pôjde na výrobnú továreň Minule... Nemysl nemyslím teraz dočiny ale ja som teraz myslel to odkiaľ bolo ten dron ovládaný, lebo v podstate zamerať toho... E, predstavoval som si to tak, ako keď si vystupujete, stopujete mobilný telefón. No, ten, dron bol, ten podstate... dron bol určite ovládaný do 6 km od, od základne, možno do 10, viac nebol, na milión percent som o tom presvedčený. Z... A, štartoval, štartoval z, to, z toho stredného, hej, z obce, z kamiona. A, tá, oteľ proste išiel autonómnym letom ponad zem, na to bol použitý ten slabší počítač, Doletel na nejaké miesto, kde bolo... To, to je úplne krásne, že na tej fotke je vidieť, že používali uh, open sourceový software, to znamená voľne širiteľný software pre montážnikov FPV dronov, uh, úplne voľne dostupný, voľne stiahnutelný, hoci si kdo, kdo sklada drony na Slovensku, tak proste s ním robí, s tým, s tým softvérom. Je to ArduPilot, hej? A tam je, tam je krásne vidieť, že oni, oni sa na nehrali, oni to potrebovali, aby to proste fungovalo, hej? Takže a, a v pozadí toho, toho systému ovládacieho, čiže v pozadí, v pozadí toho ArduPilota, zjavne išiel nejaký podsystém, ktorý streamoval tie videá. Čiže Jediné, ano. ktoré sa prenašalo do, do, do, do, na Ukrajinu alebo niekam ďalej, bolo jediné video, ale na milión percent sa to ovládalo z druhej strany základne. Čiže priebeh bol podľa mňa taký, že vzlietlo to z toho kamiona na príkaz, áno, preto to letelo v tých rôznych uh, vlnách, nie preto, že by to... Lebo oni dokážu tie drony medzi sebou urobiť tzv. sieť meš. A tak nejak to komunikovalo, že jeden hlavný ten streamovací operátor, ten navádzal tie ostatné drony, alebo navádzal ich na nejaké miesto, kde ich preberal druhý dronista a ten druhý dronista to už potom priamo napikoval do toho stroja. Takto sa to tam udialo. A keď niekto tvrdí, že nie, tak chcem vidieť dôkaz, že prečo, lebo všetci tvrdia, že boli to cez nejaké 4G moduly a tak ďalej. Dobre, v poriadku. Ale tým pádom by celý ten roj dronov mohol raz, a naraz by to mohlo urobiť. A toto je jasný dôkaz toho, že to bolo ovládané na diaľku cez radiofrekvenciu, aby sa tie drony nerušili, preto išli maximálne v troch až piatich kusoch. Toto je stopercentný dôkaz toho, že to bolo ovládané zblízka. Dobre, tak po, po, teraz sa pýtam logickú otázku. A aký má potom zmysel to, že niektoré dróny sa dajú ovládať neviem, na akú obrovskú diálku a sú neviem, aké profesionálne s veľkým dôletom a vydržou akumulátoru, keď potom niečo takéto je možno oveľa jednoduchšie, lacnejšie a nenapadnejšie. Majú vôbec. E No musíte. Viete, prečo sú tie veľké drony také drahé, veľa vydržia, pretože to ovláda jeden operátor aj je v bezpečí. Keďže to tuto museli byť proste ľudia, krátkovia, ktorí riskovali to, že tam boli, riskovali odhalenie. A aj preto. A preto no, ano. Prečo, Bože, prečo teda in, in, nepoužívic tie špeciálne z dróny, e, ktoré vraj aj Ukrajina má nejaké veľmi špeciálne dróny, veľmi kvalitné, s dlhým doletom, ako aspoň teda so správ som to. Lebo protivzdušná obrana na tej, na tej základni je, na každej jedné základni a na väčšej kritické infraštruktúre v Rusku, na Ukrajine všade je. Ona tam je, len tá je na, na určitú veľkosť. Predsa len tie veľké drony, oni neletia vo výške 20, 30, 50 metrov nad zemou. Poprvé je tam veľké riziko narazu do vtákov, veľké riziko akýchkoľvek drôtov, káblov, stromov, nerovností, proste hoci aké riziko ktoré nepredpokladáte, a z veľkej výšky tá protivzdušná obrana by ho zachytila úplne bez problémov. Oni krásne podľujú tú, tú, tú, tú protivzdušnú obranu. A keď sme teda pri tom, um, aký dolet majú také tie najviac profidróny vôbec? Že, či by to vôbec z Ukrajiny až na také odlahlé časti Ruska vôbec aj technicky vedelo doletieť, aj keby to bol úplne profidron. Viete čo, určite by tam vedelo niečo doletieť 100% len za tú dobu by ho zachytili asi 4 stanice protivzdušného obrany a už by ho, už by tam nabehol nejaký interceptor a dal by to proste dole ten dron veľký takže preto to riešili takto, lebo mali istotu Mhm Čiže v podstate z toho celého môžeme usúdiť, že sa nám e, začína rysovať nová technológia terorizmu. Toto bola čistá partizančina. Toto bol proste Pak brutálne prevedené jednoduchý útok, ktorý nešiel o toto veľmi poškodili, lebo koľko poškodili? 8, 10 lietadiel. Tam išlo o to, že ich zastrašili. Že teraz budú musieť venovať proste zamestnali mysel aj úplne všetkým, ukázali, že pozri sa vieme ti urobiť teraz zle a iba na tebe, lebo ty nevieš koľko my sme tých komponentov kúpili ty nevieš kde všade po Rusku my tie kamiony máme, ty nevieš. A toto je to, čo je teraz proste. No údajne tam bola obrovská škoda, že vraj zlikvidovali nejaké špeciálne drahé lietadla. Tak v tých hangaroch. 22 išli, potom tie 95-ky tam išli. To ste mohli vidieť s tými pneumatikami, čo mali poukladané akože na tom trupe. Takže veľká škoda. No, bol, bol, keď si to dobreme na pomer cena tých dronov a celé tej akcie, tak je to obrovská škoda. Res, respektíve, respektíve to, čo tvrdí ukrajinská strana, a, že akú obrovskú škodu spáchali, a, nakoľko je to pravda, čo si myslíte, že... No lacné jak, to nebolo. Lacné to to, tak to lacné to nebolo. Nie, nie je pravda všetky tie veci, ktoré okolo toho idú, marketingové bubliny, ale akože táto akcia sa im podarila. Tam není čo klamať, sa im to podarilo a bohužiaľ budú musieť proste alebo nebohužia, no, budú sa musieť nejak zariadiť tam, akože tam budú musieť padať hlavy na, na tých základniach, tam to bolo úplne odflaknuté. Úplne. Úplne, úplne, úplne. Áno. Ja, je, no a... je otázne, že či by sa uh -huh. tomu dalo brániť, lebo, lebo pokiaľ, pokiaľ naozaj leteli v tej výške, ja neviem, 2, 5, 8 metrov nad zemou, a potom prevzal operátor tie, tie drony a začal to riešiť priamo na tej, tej leteckej základni, tak jak by sa to ochranilo? Možno by ich ochranili maskovacie siete, obrovské, hej, to znamená, že robíme si teraz randu, jak na tanky dávajú tie siete, ale to je presne niečo takéto, nemusia byť teraz hangáre na bomby, proti bombám, ale nech sú hangáre proti takýmto dronom, čiže Neviem, neviem, neviem, jak by sa to dalo ochrániť, ale určite sa to nejak, nejak sa to dorieši. No, podľa, po, po, podľa informácií, ktoré odtiaľ došli, lebo však v tých dronových skupinách si chalani píšu hoci čo, tak zaznamenali frekvenciu 915 MHz. A to je 100% frekvencia ovládaná cez rf -ko, čiže priamo na mieste v okruhu 10 km bol operátor, minimálne jeden, ja hovorím o troch, pretože tak tie, tie počty tých dronov išli vlastne v takých, v takých skupinách, takže a potom už zmizla tá frekvencia. A prenos vydá bolce 4G LTE. Áno. Si... Tie... No, no, počúvam, povod, počúvam, počúvam. Chcel sa so nám povedať no, rozbor si... toho dronu, no. ten, ten, ten dron, lebo však už máme fotku. Áno, uh, tak máme... to je zaujímavé máme fotky vlastne tých dronov a keďže vieme, že bol dodaný z Číny, áno, oni to prezentujú ako Zeus a HDS, ale ešte raz vyrába to firma Hongfei na milión percent, aj všetky tie komponenty, 8, 6, 10 palcové vrtule, tak, tak tá, tá, tá, tá pomerne, je veľmi jednoduchá tá schéma toho dronu. Áno, veľmi jednoduchá. Hlavný mozog kontrola systému bol voľne dostupný Orange P03, možno starší, možno novší, ale ja by som tam dal Orange P03 aj to tak vyzerá. Potom tam bol spracovaný obraz o ovládanie RF časti, to znamená, že radiofrekvenčnej časti, kde uh, ovládate ten dron pomocou vysielača pomocou vysielač, pomocou vysielač alebo ground kontrolu, bolo Rapsberry. Ja by som dal Jetson, čo je kvalitnejší, možno práve preto by bola menšia odozva, lebo bol tam určite Rapsberry P. A 4G komunikácia plus GPS, to už vieme, bol odfotený ten Quachtel EC20, čo je celkom z tých lacných vecí pomerne kvalitné zariadenie. Potom tam bolo ultrapresné RTK pozicionovanie a to je to B BNX F9P, čo som hovoril, že stojí 150 dolárov a je pomerne presné aj v offline móde. To znamená, že nemusíte byť online, ale alebo žiada stiahovať mapové podklady, ale stačí, keď ich nahrate do pamäte do toho Rapsberry a on automaticky sa s tým spojí a potom vám len začne, že som na mieste. No a čo je, čo je úplná sranda, tak je úplne jasné, že tam boli asi Lora moduly, to znamená, že komunikácia s dronmi medzi, medzi sebou, čiže nejakú mež sieť to malo a potom samozrejme napájanie batérie. Čiže bolo to pomerne fakt jednoduché ale účinné. No. Mhm. Znova, znova musíme zopakovať, teda, že oni zatiaľ nevedia nejak vystopovať tie drony, pokiaľ vyloženia sa nenabúrajú na tú frekvenciu. No, my máme, naša armáda má zariadenia dobré, kvalitné a 100% vedia vidieť drón na 10 kilometrov, vedia prevziať nad ním kontrolu, máme sa o takýchto malých, nebáme sa o veľkých, báme sa o takýchto malých dronoch vreckových. A tých zariadení zatiaľ síce nie je veľa, ale už sa pracuje na ďalších. Čo je dôležité je pracovať na vlastnej Ochrania a to je 100% optická triangulácia, pretože tie dróny predsa letia vo vzduchu v nejakej výške, čiže tí kamier, tu máme na vagóny, vypočítame, alebo dáme spracovať nejaký algoritmus, ktorý bude pozerať uh, cez teplné sonizory, že čo sa k nám blíži, hej, vieme predsa tie teploty tých strojov, čiže týmto smerom pôjde teraz protizdušná obrana. No a najdôležitejšia vec, uh, uh, existuje alebo, alebo Nijak inak ako hard killom, čiže tvrdým rozbitím toho dronu, sa účinne proti tomu nedá brániť. Čiže keď aj bolo na tých videách, že strelali policajti po tých, po tých e, dronoch, veľmi sa snažili, tak účinnejšia je brokovnica, ako, ja neviem, rýchlopalná puška, samopal, alebo niečo takéto gulomet, hocičo. A skombinovať tie väže už teraz, že vraj sa na tom robí, že budú proste to nejak dávať dokopy, aby strážili ten perimeter. Ten, ten perimeter bol zanedbaný, no. Spoliali sa, že sa tam nič neudieje, udialo sa. Preto hovorím, že maximálne 3, 5, 8 dní ešte, že sa môže niečo udiať, kým dojdu na to, kde sú ešte krtkovia poskovávaní, kým urobia nejaké zabezpečenie, ale potom už takáto vec sa nestane určite. Došla, došla tu otázka mailom. Ano? od Lúba z Košic ktorú ste v podstate už asi aj zodpovedal on píše Dobrý deň, čítal som informáciu že tie drony boli riadené po vlákne a nie bez bezdrôtovo To nie je pravda Mohli byť viete, ktorí možno... nevieme aký dron vysielal video toto nevieme Áno, to znamená, že tie zábery, ktoré vlastne a, kontrolujú, že kde zasahujú tie ostatné drony, kde padajú, tak nevieme, ale neviem si predstaviť, že na takomto mieste by, by proste povlak nebol ovládaný. Áno, je veľký problém a, dronov, ktoré idú cez optiku, a preto Rusy aj a Číňania a Angličania vyvíjajú tzv. lézry, lebo tie Silné lazere dokážu spáliť cez optiku riadiacu jednotku optiky a tým pádom je vymalované. Potom už môže padnúť hoci kde, už ho neviete ovládať. Čiže ten čip, riadiaci čip optiky proste spáli ten lazer. To je jediná možná ochrana momentálne káblu, ale tu určite káblové neboli použité. Áno. No čiže e, predsa len sú nejaké o, m, formy ochrany a jednu z nich teda má aj Slo Slovenská armáda. To áno, áno, to majú, áno majú, majú. Máme, máme. Tak. Tak, evidentne týmto smerom asi povedia aj Ruska federácia. Teraz. Oni majú, majú kvalitnú protivzdušnú obranu, čo kvalitu. akože naša protivzdušná obrana nie je tak mnoho početná, ale my máme veľmi múdrych chlapov, pomocne, čo dokážu ho čo spraviť a hlavne tie nakúpené zariadenia, ktoré naši majú, ovládajú podľa mňa 100%. Čiže my sa momentálne ja. nemáme, nemáme čoho báť, pokiaľ to niekto nezanedbá. Čo ak nám viete povedať, lebo počul som takú nejakú zvláštnu informáciu, že to bolo zamaskované v nejakom dvojitom v nejakých kontajneroch, ktorý sa potom odpálil, tie drony vzliet, lebo niečo niečo také uh, boli to o tom niečo áno, áno, áno, boli to vlastne um, klasické kontajnery prerobené, niektorí tvrdia, že sa automaticky otvárali ale moc ja si skôr myslím, že tam normálne hore nabehol šofér a to potom nejak pootváral preto si myslím, že to vlastne spravili um, Jak by som vám to popísal, no, kontajnery boli proste úplne klasické. Štartovacia báza bolo 6 čiernych vysokontajnerov, hej, 20. To je lodný kontajner, odravených. hej, áno, áno. Otváracie veko bolo na tej hornej strane, na každom z nich, áno. Niektoré, čo som videl, boli odsúvacie, ale tie prvotné mali zrejme asi výklopné strechy. Uh, v dolnej časti boli vlastne štartovacie pozície pre drony, ktoré tam boli ukotvené a potom vlastne uh, boli pripravené na ten vertikálny štart, čiže išlo sa dohora na, na, na nejaký pokyn. Hej. Mechanizmus ten kontajnerov no, v každom kontajneri ich bolo neviem, od 8 do 12 podľa, toho, podľa nejakých fotiek. Štart bol vertikálny pomocou GPS-ka alebo imunavádzania a čo som o tom presvedčený, niekto predtým musel tie baterky, buď 12, alebo 24 V, musel niekto proste zapnúť fyzicky, manuálne, lebo tá poruchovosť pri tom veľkom počte dronov by bola 10, 5, 10 5 centná, minimálne 10 centná, čiže museli niekto fyzicky zapnúť, je to väčšia istota, aby sa to vlastne nezhorelo, nebolo pod napätím, aby náhodou to nezačalo dymiť. A Určite som presnečný, že v tých kontajneroch bol centralizovaný uh, modul, get, get čiže internetový modul, alebo nejaká mesh sieť, alebo nejaká wi synchronizácia, ktorá proste dala príkaz na vzlet a dala príkaz na autonómny let na miesto, uh, kde, to, kde, kde to bolo vlastne dopredu naplánované. Zase naplánované cez úplný open source software, voľne dostupný. Tam sa tie drony dostali a tam už ich prevzal druhý operátor, ktorý potom robil, čo robil. Ano. E, je teda dosť možné, že takýchto kontajnerov ešte v Rusku niekoľko je a čakajú na splnenie svojej úlohy? Preto som povedal, že maximálne pár dní sa toto ešte môže stať. Ďalšia vec, neviem, či ste počúvali posledný, uh, posledné do kríža, čo bolo, tak tam povedal chlapík, ktorý bol posledné dni na Ukrajine a povedal, že to bombardovanie Rusov na, uh, v Kieve, čo bolo vidno, tak uh, boli to legitimné vojenské ciele podľa jeho názoru, nie podľa môjho, ale podľa jeho názoru, pretože ten počet montážnych dielní v Kieve sa znásobil pod tými domami, proste v tých pivniciach alebo v tých malých priestoroch tam to skladajú proste na vagóny čiže my nevieme, koľko reálne je tých FPV dronov vyrobených ktoré išli na takúto akciu či to bola jednorazová akcia alebo sa plánuje niečo druhé lebo v týchto najbližších dňoch sa môže stať hocičo tento dron, tento dron môže urobiť e, útok na akúkoľvek pamiatku v Rusku, na akéhokoľvek predstaviteľa v Rusku. proste Ose najbližšie dní majú proste veľmi rizikové, kým, kým, kým nezistia. Kým nepozorú všetky kamery, kým nepozorú tie prechody tých kamionov, kde sú, najmä kým nebudú kontaktovať výrobcov, že kde a kedy a ako sa tie komponenty dali dokopy, lebo vy keď skladáte ten dron, vy ho musíte jeho funkčnosť proste vyskúšať. A v tom momente on zaznamená svoju stopu fungovania a na základný server každého toho výrobcu, pokiaľ to je GPS, on zadá, že tuto je bod, záposom o vtedy a vtedy a tu a tu. A automaticky podľa, podľa toho viete vyhodnotiť, že či ten dron bude použitý alebo není použitý. A viete vytriediť mimo tých, ktoré boli nakúpené doteraz a neboli použité, tým pádom tie ešte nie sú aktivované, alebo už boli aktivované a sú niekde v priestore. Čiže oni teraz ano. normálne postupne musia proste tridiacou metódou, klasickou triážou, to musia rozdeliť, že čo im hrozí a čo im nehrozí. Ale ja si myslím, že tajné služby to určite už majú spracované alebo robia na tom. Áno. Ďalší bod z toho, ktorý už je verejne diskutovaný, je, že Ukrajina by to nevedela realizovať do posledku bez pomoci tajných služieb Veľkej Británie ako to viete vysvetliť o potvrdiť? Tak to zo začiatku som si myslel, že bol použitý uh, software, alebo hovoril sa o tom, že kamiony presne vedeli, kde majú odparkovať. Mal byť použitý britský software a tak. Uh, ale to boli také viac menej klebety. A ak to tak aj bolo, tak to veľmi rýchlo proste upratali. Hovorí sa o tom, že O, mali im dať bríti cez satelity potvrdenie, že na týchto miestoch sa nachádza nachádzajú tie lietadlá, ale to sú viete, to sú také od koho iného by proste brali tie dáta ale aj tak prevedenie tých, tých, tých útokov mali na krku proste ukrajinskej jednotky no, tak zjavne nejaké dáta asi dostali Áno, no ale bez tých dát by asi nevedeli, kde sú tie tajné útvary na tak odľahlých končinách Ruska, ja, kde to... majú teda útočiť. Ja, čo... Až tak ja. presia, ak vy hovoríte, že boli na druhom brehu rieky, takto oni podľa mňa už potom, keď tie drony boli vo vzduchu nad pristavacou dráhou, tam je nejaké okno 10, 15, 20 sekúnd. Oni už potom impro, on, improvizovali, lebo uh, keď, si, keď, keď si zoberiete uh, podľa tých videí, krídla tých uh, smeroviek, teda smerovky tých, tých, tých uh, 95, boli chrbtom k uh, obci od ktorej štartovali. Áno, bolo to pri diaľničnom zjazde, či pri cestnom zjazde a boli chrbtom. To znamená, a prichádzali z úplne iného, úplne iného smeru. Čiže oni zjavne sa preniesli niekam a potom už, keď ich prevzali, tí operátori, tak potom už len improvizovali. Čiže hľadali a išli pod nejakým úhlom. Áno. Čiže tu, tu sa v podstate to... nedá potvrdiť, že od, ako, že, že od niekoho dostali tie koordináty a kdo to teda... Určite, bol, dostali potvrdenie, určite dostali potvrdenie, že tie stroje tam sú. To stopercentne. Bez toho by asi do toho nešli. Určite asi boli informovaní, ale, ale, ale tak o tom asi tajné služby sú. Čiže tie informácie asi dostali, ale už na mieste potom 100% improvizovali som o tom presvedčený. A takisto, čiže ale, ta, takisto som presvedčený o tom, že tam mali krtkov z radou armády Ruskej federácie, čiže určite tam boli nejakí kolaboranti, ich určite na, na, na, na trilión a, pacient. A to, to de, alebo teda tú istotu berete na základe čoho? No na základe toho, že museli vedieť presne kde sa nepohybujú riadiace jednotky, teda kontrolné jednotky, ďalšia vec, aký je postup pri a nahlásení nejakého problému, lebo však videli ste, keď zlietla prvá várka dronov, chvíľu bolo ticho, ale potom všetky jednotky sa premiestňovali smerom ku kamionu a ostatné strážili perimeter. Áno, a riešili problém. Výbuchy, požiare a tak ďalej. Ale nikoho nenapadlo ísť na druhú stranu hľadať toho operátora, lebo všetko malo byť proste riadené na ďalku v tom chaose. Všetky tieto vstupné informácie museli odnekať už z výzverných služieb, ale tie ne, nevyzvedáte zo satelitu, čiže musíte tam mať vnútri krtka. Ďalšia vec. Ako vedeli, jak vysoko, v akej výške nastavený senzor na PVO? Ako vedeli, že tam není uh, radiofrekvenčný detektor? Ako vedeli, že tam není optická tri triangulácia, zvuková triangulácia? Ako to vedeli? Čiže len z informácií zvnútra, lebo to nenájdete v návode? Áno. Čiže v, sa dá, zis, dá sa povedať z istotou povedať, že to, ten útok bol prevedení spolupráci so zradcami vnútri, teda ruskej armády a so zradcami z nejakých, alebo teda zo so spoluprácou nejakej tajnej služby určitej vojenskej mocnosti. Pre Hovorí sa o Veľkej Británii. Teda. Nejaké dáta určite dostali, však oni sa tým ani netajia. Máme sa o verejne dostupných informácií. Zase ja môžem povedať otvorene svoj názor, lebo momentálne sme v takej dobe a v takej spoločnosti, že dneska za zlý názor sa vyhadzuje z práce. Hej? A to znamená, že preto, preto hovorím, že uh, vere z verejne dostupných informácií je zrejme, že Veľká Británia si svoju stranu konfliktu vybrala. Tým pádom je zrejmé, že nejaké informácie im poskytla. A tá, týmto by som to uzavrel. Áno. No, a môžeme uzaveť tú prvú polovicu eštej relácie hudobnou predstavkou, po ktorej budeme pokračovať a tam už potom, vážni posluchači, môžete písať otázky na nášho hostia, alebo môžete zavolať však kontakty povieme po pesničke.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 We've done what about all the peace that you pledge your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you set yours mind? Did you ever A keďže som pred pesničkou slúbil, že po pesničke dám kontakty do štúdia, tak teraz svoj slúb splním. Pre poslucháčov, ktorí by sa chceli niečo opýtať formou mailu, je to mail do studia studiozavinačslobodnyvysielac.sk a pre tých, ktorí by mali odvahu priamo zatelefonovať, je to plus 421 predvolba 048 381 0101. 01. No, a my budeme pokračovať Mám takú otázku asi sme, asi sme tú situáciu s útokom dronov na Ruskú federáciu prebrali dosť do, do, do, do detajlov a k tejto téme už asi nie je celkom čo dodať alebo sa milím? U, neviem, mám, mám v hlavec oľko informácií teraz, že ani, vám, ani si neviem späťne prehrať, o čom sme sa rozprávali takže pome ďalej Hej, no, lebo pokiaľ by sme túto tému mali vyčerpanú, môžeme prejsť k téme, ktorá určite má záujemcov prípadných o to, nejak sa k dronu dostať, alebo sa o niečo o ňom dozvedieť. Pokiaľ sme teda tú tému ešte celkom nevyčerpali, tak ju môžeme do, dovyčerpať. Môžeme ísť ďalej a po prípade sa vrátime, keď bude Hej. treba. Dobre, takže ja by som sa chcel alebo čo ja, ja, ja mám poviem aj osobný zaujem ja hovoria Bratia Češi požídiť si nejaký taký dron pre začiatočníka ale za nie úplný no a v podstate keďže o tom veľa neviem tak v kontexte s tým ma zaujímajú typy dronov ich použitie varianty veľkosti, ceny a legislatíva. Lebo zrejme tá je na Slovensku pomerne e, prísne definovaná. Takže pozrime sa na to. No, pokiaľ si nechcete skladať e, dron sám alebo, nie, alebo poslucháč, tak ja by som navrhoval proste určite nie nejaké šity z Lidla alebo od hocika ďal, ale začal by som proste nejakým úplným základom od firmy DJI alebo Autel, alebo Xiaomi alebo Potenzik, proste niečo čo má a, automatickú stabilizáciu či už pomocou senzorov alebo pomocou GPS ka a začal by som proste tým, lebo strašne veľa ľudí a, odradili, odradili skúsenosti od dronov tým, že nabehli do obchodu, kúpili si nejaký lacák a ten im odfúklo alebo nefungoval tak ako bolo potrebné proste, čiže určite by som išiel do niečoho kvalitnejšieho takisto by som nekupoval zo začiatku jazdený a to z toho dôvodu, pretože ten, kto už si kúpi kvalitnejší dron, tak nemá dôvod ho predávať, pokiaľ nejde teda na väčší, alebo pokiaľ ho neobúchal. čiže radšej si našetriť oh, viacej korún a kúpiť si úplne nový zo zárukou a skúšať Ďalšia vec je samozrejme, podľa legislatívy sú rozdelené do rôznych kategórií, či už váhových alebo podľa vybavenia kamier. Ano. Čiže 100% spraviť si skúšky na dopravnom úrade. Ja odporúčam dopravný úrad u nás doma na Slovensku, aj keď kopec, veci si, teda kopec ľudí si to robí vlastne v zahraničí, či už formou online alebo, alebo iných kurzov. Ale predsa na tom dopravnom úrade je istota, že hneď človek už keď tam je tak sa zaregistruje ako prevádzkovateľ bez pilotného o, zariadenia o, splní všetky veci dozvesal všetky veci a keby bol nejaký problém tak minimálne Slovenská republika vie, že máme tu takéhoto dronistu, ktorý je registrovaný, všetko splnil a môže veselú lietať a dodržiavať zákony. Lebo jedného dňa to usmernenie a to sprísnenie príde, hej, teraz nie sú zamknuté tie geozóny, teraz teoreticky hoci kto vie porušiť priestor, potom samozrejme musí čakať sankciu, ale proste jedného dňa tie prísne restrikčné pásma, oni prídu. A pre tých, ktorí nebudú registrovaní užívateľia, tak bohužiaľ nebude sa, sa dať leteť. A to príde 100%. Čiže doslova budú zablokovaní, aby vôbec mohli zlietnúť, hej? Určite. A som za to, aby to tak bolo, pretože tá kontrola by tu mala byť. Áno. A čo, by taká, čo, by, čo, čo taká skúška eh, obsahuje, je, alebo respektíve... Človeka, asi každého poslúchača bude asi zaujímať jej náročnosť, koľko tomu musí venovať, jak, aké veci sa musí naučiť a tak ďalej. Tak je to menej náročné ako vodický preukaz na motorku, o mnoho menej náročné. Je to asi ja neviem, jak, jak skúška na, na základnej škole alebo na strednej z nejakého predmetu. Uh, ono človek si povie, že na čo by som to potreboval, ako že tie moderné drony oni presne vedia, kedy môžu vzlietnúť, kde nemôžu zlietnúť, kedy fúka, kedy majú pristáť, len vždy tie drony majú nejakú chybovosť. Áno. Takisto treba dodržiavať proste vnútorné smernice a vnútorné zákony nášho štátu, takisto smernicu a zákon Európskej únie o bezpilotnom letectve. Čiže väč, väčšinou sú tam takéto proste omáčky a úplne základné veci. Nie sú to veci, ktoré sú. A využiteľné pre lietanie ale sú to takzvané povinnosti a povinná jazda pri pilotovaní dronov. Všetko ostatné či už zručnosť alebo proste to lietanie si človek osvojí iba lietaním. Áno a teraz na tých skúškach je teda asi sú tam teoretické otázky na, ktorých človek asi má, na ktoré človek asi má odpovedať a je tam aj nejaká praktická skúška jak je pri vodičaku z, teda z pilotovania takto štátne zložky, napríklad hasiči či vojaci a tak ďalej, tak oni majú povinnú aj praktickú časť. Uh, u nás tá povinnosť nie je. Tam sa dáva takzvané buď česté prehlásenie, alebo proste, že áno, lietal si za kým dronom s takým a s takým. To znamená, že zatiaľ je to na takej uh, dôveryhodnej báze, že veríme tomu človeku, že není úplne drevený a ako sa ne. Uh -huh. uh, viete, čo, čo, čo chceme zakazovať alebo prečo by sme chceli... Len tak niekto si, si nejde urobiť tú skúšku, áno, lebo že chcem byť dronista a nevylietať. Uh, proste robia to naozaj len ľudia, ktorí naozaj chcú lietať, ktorí už niečo majú vyskúšané, uh, majú istotu, že chcú byť operátorom dronov, či už pre svoje fotky, alebo pre niečo. To je tak, ako keď mladí chlapci sme brali rodičom auta a jazdili. Proste niečo už to vieme. Takže preto je v poriadku tá... Tá, tá, to čestné prehlásenie, že áno, nalietal som, viem s tým lietať a teraz poďte ma vyskúšať z teoretické časti. Takže je to fajn, že iba pre záchranné zložky. A ono je to aj pochopiteľné, lebo predsa len tie záchranné zložky alebo obranné zložky sú v iných situáciách ako bežný človek. Proste, či už pri požiaroch alebo lietajú v zakazaných zónach, lietajú v, v takých oblastiach, kde naozaj je to o tom operátorovi, čo bežný človek sa k tomu nedostane. Takže preto si myslím, že nie je to zase až také ťažké, je to pomerne jednoduché a určite odporúčam, každému musí spraviť uh, skúšky. A tá skúška ešte potom časom musí chodiť niekde ako do autoškoly alebo je to... Viete čo, ja, čo, som čo to robil to doma ja som to robil v Bratislave na dopravnom úrade pri letisku a do dvoch hodín ste vybavení. Do hodiny. Áno. Uh -huh. Potom s nimi komunikujete, tam sú veľmi rozumní a racionálni ľudia, komunikujete s nimi proste, oni vám pošlú všetko, čo neviete. Myslím dokonca, že aj skripta nejaké základné uh, sa vedia od nich nejaké zohnať, aby sa to človek naučil. Proste robia všetko preto, aby čo najviac tú komunitu dronistov uh, mali pod kontrolou a je to správne. Takže určite by som išiel týmto smerom. Áno, keď sme už začali s tým pripodobňovaním k vodickému preukazu, tak vodický preukaz obsahuje rôzne skupiny a podskupiny od, od, od malých motorek od 15 rokov až po autobusy a nákladné auta s prívesmi a návesmi. Čiže tie skupiny majú rôznu náročnosť a váhovú kategóriu tých ozidelí. Je to niečo podobné aj u dronov? Um, veľkosťou. Uh, je, je to rozdelené veľkosťou a výbavou hej. Uh, sú tam vlastne kategórie Open to znamená, že C0 alebo tzv. Legacidro čiže do, uh, do 250 gramov to je kategória A1 potom je C1 označenie to, to, to, to, inaž, chcel by som vedieť to, kto vymýšľa tieto označenia a chcel by som sa s ním stretnúť pretože to je podľa, podľa sa... vodníckeho preukazu C1 je nákladné auta do tuším, 5 tón C2, C3 presne mi hovoríte, lebo ja som zase z dopravy, čo sa týka nákladných ozdiel Dobre, tak C4 asi, asi tam máte viac kategórií ale... álo, álo, álo. Tu zase máme D to sú autobusy, D lomeno E sú privesi návesi z autobusy tak, takže uh, možno, že boli nápaditejší Tuto to je, určite to má nejakú logiku, zatiaľ som na ňu nedošiel. Každopádne je to rozdelené podľa hmotnosti. A potom uh, je tá kategória A1, A2, A3. Uh, to znamená, že to je... Le, A3 napríklad je led ďaleko od ľudí, led mimo osídlených miest, 150 metrov od vzdialenosti a tak ďalej. Základ je, že by ste mali dodržiavať uh, tá, takzvané, že nesmiete ho stratiť z dozoru z očného dozoru, z očného kontaktu, tzv. vizu a los. To by ste nemali. Minimálne, pokiaľ ste začiatočník, alebo vôbec by ste to nemali, ale samozrejme dr a väčšina dronistov to nedodržuje, keď robí nejaké parádne zábery a štartuje medzi stromami, tak už hneď za vrcholkou stromov ten dron stratí. Čiže toto na základ by som asi proste chcel, že naštudovať si to, volá sa to, že pravidla prevádzky, otvorené kategórie alebo tak nejak platné to bolo 1.1.2024 sa mi zdá a naštudovať si to a podľa toho ísť na skúšku. Áno, my keď sme začínali reláciu, vy ste spomínal dokonca, že konkrétne tie dróny, boli, ktoré boli použité v tom Rusku, boli nejaké dróny na polnohospodársky účel. ak som nie. Teda... Tá, tá firma, tá Hongfei Aviation, je vlastne vyrába najmä poľnohospodárske dróny. A ono si to človek povie, že prečo, že prečo poľnohospodárske, lebo oni tam naozaj majú strašne... O, o, oni sú veľmi polnohospodársky um, a samozrejme aj ťažký priemysel majú, ale drv väčšina obhospodaruje polnohospodárstvo, aby mali čo jesť. A keďže tie ťažké mechanizmy na niektoré ťažko dostupné terény sa nevedia dostať, tak uh, sa, sa vlastne zamerali na tieto polnohospodárske drony, čiže veľké konštrukcie, ktoré odnesú nádoby, či už na hnojenie, na postrek, proste na hocičo alebo na prenesenie nejakých ťažkých bremien. A popri tom že ktorá konštrukcia aké, a, aká aké použite materiálov, čo vydržalo. A táto firma, tá Hongfei, vyrába vlastne aj FPV kity, vyrába patracie kity, dronov a tak ďalej. Čiže no, majú veď, skúsenosti to... pomerne veľké. Je to niečo jak DJI, alebo je to niečo jak uh, Outel francúzsky a tak ďalej. Toto, toto ma práve zaujalo, lebo že vlastne aké sú vo vlastne možné variability využiť. A keďže možno, že nás počúvajú poslucháči, ktorí majú nejakú odbornú profesiu, v ktorej by taký dron eventuálne mohli fakt využiť, že by im pomohol a nevedia, že taká, uh, taká výbava alebo taká špecifikácia existuje, tak či by sme mohli aj toto načrtnúť. Viete čo, my sme pomerne malá krajina, ja si nemyslím, že ten priestor pre uh, o nejaké masové využívanie dronov tu je. Je veľmi dobré, že to využívajú záchranné zložky, hasiči, teda vojenské zložky. To je, to, je, to je proste výborná vec. Lebo napríklad ja som záchranár. A ja ako hasič záchranár lietam 11 rokov a momentálne máme tie najnovšie drony najmodernejšie, ktoré proste už so svojím vybavením, čiže vnútorným vybavením kamery, softverom a tak ďalej, vydržou. Už vieme, čo vydržia v daždi, vo vetre. Napríklad určite ste videli zábery uh, pri záplavách, tak to boli naše zábery napríklad. Čiže niečo už máme odskúšané a je dobré, že tieto záchranné a ochranné zložky používajú tieto drony. Je dobré, že rôzne firmy uh, používajú aj postrekovacie drony, napríklad už niektoré farmy sa si dávajú len strikať, lebo je vyrátané, že na jednom hektári ušetria asi tisíc eur, čo by im stroj, ktorý cez, tú, cez tie plodiny ide, čo by im zničil, to ten dron ich ochrání. Hej? Čiže takto nejak v číslach to oni majú zrátané, len ten priestor na to, jak sme malé, to Slovensko je taký obrovský, že každého by to vedelo uživiť. Vieme, že tých dronov na Slovensku je približne 30 tisíc, nových, starých akýchkoľvek. Nevieme, koľko je registro, registrovaných. Myslím, že nejakých 6000 registrovaných dronistov je alebo také nejaké proste smiešne číslo. Čiže tá, tá dronová tá spoločnosť je tu nejaká veľká, sú tam ešte nejaké medzery, ale určite to neužíví len tak hoci koho. Áno, no, máme tu ďalšie otázky, takže čítam. Technická otázka. Ako je možné prevziať jadenie drona na ďalšom stanovisku? Nie sú tie riadiace frekvencie unikatné? Pozdravujem Dominika, díky, díky pali. Toto je presne to, že na začiatku, keď tie drony skladali, tak každá, každá, každý ten dron musel byť spárovaný či už s ground controlom, čiže s ovládačom, alebo musel mať tzv. podmasku. Ano, to znamená, že tak, jak uh, každý svoj počítač má proste svoju nejakú masku alebo má, má, má, má svoju IP adresu, tak toto isté má aj dron. Uh, sú dve varianty. Buď proste prevezmu s tým, že je spárovaný ten ground control s dronom a automatizovanie, to, to, čo si myslím, že sa stalo, že automatizovanie ten dron letel až niekde na, uh, nad základňu a tam už chytal signál vysielača kde sa automaticky pripojil a tým pádom vysielač je nadradený. Takže takto sa to udialo. Ale už dneska je úplne bežné, že keď niekto stráca niekde signál, Uh, napríklad keď ovládame zachranárskú uh, DJ matricu M300, tak viem druhému operátorovi, lebo vieme dva, spárova dva ovládače spárovať s jedným dronom tak keď sme cez kopec a mám obrovskú interferenciu, že sa mi ruší proste to vysielanie, tak viem ho odozdať druhému operátorovi na druhej strane kopca. Toto je bežná vec. A toto isté, veľmi podobné je proste aj na, na analógu. A musí mať asi teda ten kód od vás nejaký. Jasne, ja ten, ten, čo po... to skladá, tak proste tomu dá presne a spáruje to a potom už sa ide na ostro. Áno. No, máme tu ďalšiu otázku. Otázka. Existujú dróny, ktoré sú opticky neviditeľné. Pre vojsko sa vyviejú, vyvíjajú rôzne materiály v kategórii mimikry. Vyvíja sa alebo používa sa také aj pre dróny od ľuda. Uh, pracujeme teraz s rôznymi determálnymi plachtami, samozrejme ten vývoj tu nejaký je uh, tu je zásadný ale problém, pokiaľ dron vždy bude používať mechanické časti tak mechanické časti sa svojim trením proste zohrievajú keď pozriete takto, voľne, v okom, voľne okom dron není viditeľný taký štandardný už pri 100 metroch. Proste, pokiaľ ho nepočujete, tak vy vo výške netušíte, že máte nad sebou nejakého Mavika alebo niečo, lebo proste o ňom neviete, ne, proste ho nevidíte, pokiaľ sa ho nesústredíte. Čiže voľne optikov, už teraz s rôznymi nátiermi, podobnými oblo oblohe sú neviditeľné. Ale vždy je viditeľný na termálnom spektre vždy. A pokiaľ tam budú stále mechanické časti, ktoré sa zohrievajú svojim rotovaním, alebo proste opotrebovaním, alebo, alebo baterko, zaťažením batérie, tak vždy ten drón vo vzduchu bude opticky vidieť. Vždy. Áno. No teraz e, ja ešte dokončím otázku, ktorá mňa veľmi zaujala. Vy ste hovorili o tých, tých poľnohospodárskych dronoch, ktoré dokonca dokážu postrekovať. A to, keď ja si uvedomujem, ako zase človek z praxe, čo pozná traktory a cisterny, ktoré majú ich kúbikov a tón, to teda má akú kapacit taký dron, čo dokáže postrekovať. Lebo to potom musí byť asi niečo strašne obrovské, alebo to stále pristáva a štartuje s nejakou malou nádržkou. Takto. Na ten najväčší, ktorý vlastne sme doteraz používali, tak ten 50 litrov, tým pádom dávate o mnoho silnejší koncentrát. Áno. ono sa to rozpráší na o mnoho menšie vločky, ako keď postrekujete tými veľkými, tými veľkými strojmi. Hneď aj vysvetlím, že jak sme to porovnávali. Je tam obrovský koncentrát. 50 litrov vám vydrží asi na 11 minút letu, čo je od 1 do 3 hektárov dokáže spraviť na jeden, jeden let. A báme sa, že uh, urobíte ten jeden alebo tri hektar, kde dojdete naspäť, úplne vám to vyhovuje, lebo vy už po 15 minútach alebo 11 minútach letu robíte chybí s tak veľkým strojom, čiže dojdete naspäť, vy si ako operátor oddychnete, zatiaľ vás natankujú a idete ďalej takto postupne, systematicky, alebo to automaticky naplánujete. Áno, a keď sa bavíme teda o praktickom, praktickom nejakom čísle, aké sú tie maximálne váhy, čo dokážu teda uvesť takéto drôly? či už to pre nejakých ľudí, čo robia výškové práce v tomto poľnohospodárstva. takže by to treba proste, aký je ten najsilnejší ťahuň? No, vysvetlím. Uh, tie dj ka majú označenia, že to je 10, 20, 5, 30 a to je vlastne objem nádrže alebo zaťaženia. My máme T10, ktorú máme rozobratu, to znamená, že bola tam 10 litrová nádrž a dokážeme s ňou zdvihnúť 68 kg. To znamená, že s dronom, ktorý bol nastavený na maximálne 15-kilové zaťaženie, dokážeme zdvihnúť 68 kg. teraz vám vysvetlím, ako je to možné. Ten dron konštruktori navrhli tak, že od bodu 0 po maximálnu rýchlosť vetra 35 km za hodinu, by ste sa s maximálnym zaťažením 15 kg mali vedieť pohnúť raz takou rýchlosťou na takú vzdialenosť. To znamená, že bez vetri vynásobujete to zaťaženie, lebo ten ten, ten rotor nevie, on nemá dušu a nevie, že nefúka. On len vie, že je zaťažený, čiže on si myslí, že fúka podľa senzorov. Takže čím väčšie zaťaženie, tým si myslí, že viacej vetra fúka a tým pádom ide hore. Čiže za taká 50 čiže 50 litrový, čo by mal odnesť 65 kg, Podľa mňa bez problémov odnesť 120-130 kg. Teraz s potapačmi sme skúšali na Čiernej vode ťahať, určite ste tie videá si videli, keď nie pošlem vám ich potom. Uh, skúšali ťahať veľkým dronom Flykartom uh, potapača v plnej výstroji rýchlosťou 30 km za hodinu na vodnej hladine. Už dnes vieme... Uh, kým sa čoň pri záchrane topiacého sa, uh, napríklad na vodnom diele, keby bol, už dnes vieme s dronom k brehu, nie vyťahnuť ho z vody, že vo vzduchu letí, ale k brehu s uh, plavákom ho vieme pritiahnuť a mu život, kým sa čoň dá na vodu. Takú majú hmm. To zaujímavé. Uh, dobre, teraz sa ale sústreďme tak, na také drony pre, pre lajkov. Hej? Väčšinou asi je to o tom, že je to na nejakú... A, a tak prišla nám ďalšia otázka, tak ešte vám... Nie, pardon, pomyl som si maili. Je to pravdepodobne prelajka využiteľné na, na veci, ktoré sú skôr na filmovanie nejakých záberov, ako, ako keby chcel niekto dať do výšky mobil alebo nejakú kameru GoPro a vidieť krajinu, hej? To je, je, je asi... To, také... je to... Ano? Je to úplne iný rozmer, je to krásne. Naozaj, to zo vzduchu, keď to dostanete do rúk, tak viete urobiť krásne zábery, či pri západe slnka. Viete si pozrieť záhradu, viete, proste, naozaj je to, je, je to, je to krásne. Fakt, pre ja, ja je to naozaj poviem, krásne. vám prečo ja som začal uvažovať na dronom, že mám karavan a videl som tie, tých one life čo chodia... Po, po, po svete, po Európe a oni si ten drón a, a to ma zaujalo dokážu nastaviť tak, že sedia v tom karavane idú povedzme cez Alpy, cez Serpentiny cez tú krajinu a ten drón ich zhora sleduje a sleduje tú krajinu a to, a to, a to auto kaďa ide cez, cez tú krajinu, ako v tých dokumentárnych filmoch bola kedy čo, čo, čo boli fakt profesionálne robené a no, no, že to takzvaný... vlastne ja môžem šoferovať a ten dron ide za mnou. To, to ma veľmi zaujalo. Takto neviem si predstaviť, kde by to bolo akože úplne že čisté a legálne. Samozrejme, uh, pokiaľ sa nič nestane tak, uh, a nikto to nevidí, tak nič sa ne, vlastne neudialo. A nikto vás nemôže vlastne dožubať. 100% treba mať poistku voči poškodeniu kohokoľvek mimo vás. Nelen na poistku na poškodenie dronu, že vám vymenia kus za kus, takzvaný care, ale aj poistku voči, na zodpovednosť voči poškodeniu iných osôb alebo iného majetku. Toto, čo hovoríte, to sa volá, že follow mod. Majú to všetky modernejšie drony DJI, ako to má úplne prepracované, alebo Autel. A je to vlastne, že vy si vyberete nejakú plochu na obrazovke, ktorú vidíte, tu si loknete a ten algoritmus stále vyratáva, či to je tá vec a sleduje vás v určitej výške, určité vzdialenosti. Dokonca dneska R3S má napríklad aj LIDAR, čiže sa vyhýba prekážkám, aby ste ho nemuseli mať stále pod kontrolou. Aha. No tak a ešte, ešte jedna otázka, nech položím ďalšiu navezujúcu, tá je možno mimo myslu. Ja keď som si pozeral teraz, také reklamy mi naskočili na drón za 60 eur alebo za koľko, že je tam niekoľko batérií, dokáže dve hodiny s tými batériami a neviem, čo všetko má jaké, jakú kameru. A, a tak tam bolo zároveň napísané, že to je nejaký drón do tej minimálnej veľkosti, kde netreba mať vlastne ten pilotný preukaz. Je to teda pravda, že do určitej veľkosti netreba mať teda ten pilotný preukaz vôbec? Nemusíte ho mať, pokiaľ ten dron nie je vybavený kamerou. Takto by to malo byť u nás. A drony za 60 eur, my na nich trénujeme lovenie tých dronov, pretože neviem si predstaviť funkčný, kvalitný dron pod 250 eur si TV predstaviť. Áno. No, čiže tam, tam, kde si posluchači prečítajú, že v reklame, že na daný dron nie je treba to oprávnenie pilotné. Tak je to haraburda. Tak je to haraburda. No a alebo, alebo to nie je pravda, pokiaľ má kameru, hej? Pokiaľ resne ten drón má vôbec kameru, tak, tak chláme ten, čo to propaguje, hej? tak. Áno, dobre. No, tak teraz poďme k tým funkciám, keď sme začali tým dronom pre, pre tých amatérov, čo sa všetko s takým dronom dá robiť a, a čo, na čo sa zamerať, čo, čo nie je až tak podstatné, keď človek chce možno nejak ekonomicky sa riadiť pri výbere, ale za, za, čo, na čo sa dá zasa, alebo oplatí sústrediť a priplatiť si. Takto, pokiaľ ste úplný začiatočník alebo starší človek, ktorý proste od toho očakáva len nejaké pekné fotky, úplne vám stačí prieda napríklad DJI Mini. Áno, úplný základ, teraz to pozerám. DJI Mini v Alze napríklad stojí 370 eur. Základ. To je dron, ktorý ja som mal najradšie, pretože malý, skladný uh, zo začiatku, keď tie minička vyšli, to je asi 9 alebo 8, možno 10 rokov dozadu, tak sme ich používali presne preto, že vedel som si ho hneď plesknúť akože, do batohu, keď sme boli na napátraní a vedel som s tým chodiť hocikde. Pomerne dlho vám vydrží, ja neviem, 20 minút mi asi vydržal, alebo 25, za tých 25 minút sa už nudíte, hej? Čiže vám úplne stačí uh, rozlišenie, máte 4K, tam tie obrázky sú krásne, čo určite, nekúpujte dron, ktorý nemá GPS stabilizáciu, preto hovorím, že nešiel by som do dronu pod 250 eur, pretože tie ju určite nemajú. Takže určite nech má uh, GPS stabilizáciu a už potom všetko navyše, čo je drahšie, to už sú bezpečnostné senzory, čiže, či už ultrazvukové, alebo výškové, alebo svetelné, optické, uh, rôznosmerové, ktoré vám vlastne na vás dávajú pozor, či nenabúrate dokonárov, či ne nemáte tam nejaké káble, a potom už samozrejme vybavenie kamery. Klasická kamera cez denné snímanie s, s rôznymi verziami ISA, uh, rôznymi rozlíšeniami, rôznymi formátmi, alebo potom už s termokamerou, s nočným videním a, a inými vecami. Áno. Čo sa týka toho ďalkového ohľadania, ja som videl aj u tých lacnejších dronov, že tam je vlastne nejaký displej, čo, čo mi priamo sníma to, čo, to, čo ten dron vidí, alebo je, takto, sleduje je, sa to cez, mob, cez mobil s so hospárovaním, respektíve a jak to teda potom... Tie základné, tie základné modely, napríklad tá DJI Mini 4K a iné, uh, majú v základnej za tých 350-400 eur, že tam musíte dať mobil. Na jednu stranu je to taká oštara, hej, že ukladá sa vám to, alebo môžete si vybrať ukladanie priamo do mobilu, ale potom zároveň môžete hneď, okamžite ešte počas letu, ak ten dron je stabilizovaný a máte 20 sekúnd času, tak hneď tie fotky môžete z galérie, okamžite posielať cez WhatsApp a tak ďalej a uverejňovať a bla bla bla. Keď ho máte, ja neviem, ten ovládač. To znamená, že je to už tá dražšia verzia, či už mini trojka alebo mini 4, mavík a vyššie. Triedy, ktoré majú stávaný, ovládač, stávaný displej vo vladači, tak tam už sa s tým teperíte s nahrávaním tých videí, lebo ten prenos bezdrátový je strašne zdlhavý. Môžete si opajcovaním napríklad WhatsApp nahrať do toho ovladača a potom to nejak posielať, ale znova musíte urobiť hotpointy. Čiže všetko má niečo nejaké plus a minus. Keď chcete kvalitnejšie a jednoduchšie, že tá postprodukcia je až následná doma, tak je lepšie mať drón s displejom vo vladači. Pokiaľ to je naozaj, že sa s tým chcete zabávať a vôbec vám nevadí, že ten mobil tam dávate, ste na ňo zvyknutí a máte hneď po ruke tie videá, že okamžite alebo fotky, tak vám úplne stačí základná verzia, kde ten mobil vkladáte do ovládača. No, keď ja počúvam, tak, tak, tak v podstate nemá snať ani zmysel kupovať nejaký taký profesionálnejší eh, drahší Dron alebo má... Zo začiatku, pokiaľ ne, sa neživíte tými videami, že to chcete pre svoju zábavu, tak určite nie. Potom, neskôr, samozrejme, každý ten dron má iné optiky, napríklad tie, tie optiky házalblad sú úplne brutálne. Áno, Alebo pokiaľ ste polovník, tak tá termovízia napríklad na 3T alebo matrice 4T je proste brutálna. Pokiaľ sa živíte kontrolou napríklad solárnych panelov, tak nemusíte sa tepeť po tých, po tých strechách s tým dronom. Krásne vidíte, kde, kde tie solárne panely sú poškodené, kde to sa dobre nerobia, alebo kde je stráta tepla, alebo hocičo, alebo úniky domov. Čiže to, to naozaj ide len o to, že čo chcete robiť, či to chcete mať pre zábavu a či nechcete do toho investovať, tým pádom kúpte úplný základ s lepšou optikou a stabilizáciou, alebo potom už si trošku oh, dovolíte utrhnúť sa z reťaza a kúpite nejaký kvalitnejší a ono v základe je to skoro úplne to isté pre vaše potešenie, lebo naozaj ten človek prvýkrát keď zlietne s kvalitným dronom za tých 300 eur alebo 400, vzlietne prvýkrát a vidí tú krásu z hora, tak úplne mi jedno, či ten dron stál 400 alebo 1000 eur, je to proste krásne. A pre poslucháčov, čo sa e, radi utrhnú z reťaze, sa bavíme o akej sume? No, <hým> e, taký náš napríklad už lepší dron stojí od 7000 viacej napríklad ten dron, čo sa s ním lovil ten medveď v Liptovskom Mikuláši, tak ten sa loví bavou stal 52, ale uh, pre, fot, pre fotografov úplne stačí za 1500, 2000, napríklad veľmi dobrý dron je r 3S za 1500 eur so stávaným displejom. Úplne, že topka dnešná na komerčné využitie. Má to proste senzory, aby sa to nerozflákalo, má to veľmi o, o, vysoký prenos dát z dronu do počítača, má to vstávaný displej, má to veľmi dobrú latenciu, má to pro, proste do 1500 eur a ste spokojní na 8 rokov. Áno. A keď sa teda bavíme o tej dlhšej dobe a, a väčšej investícií. Predpokladám, že to, jak každá takáto investícia, aj auto a každý iný mechanizmus. chce to asi nejakú držbu, alebo ani nie. Baterky. Iba baterky. Čiže baterky treba občas vymeniť, hej? No, do, akože občas, no. Napríklad moje prvé miničko ešte stále funguje na pôvodnej baterke a to už má fúd cez 170 cyklov. Čo sa čudujem, akože dobré skladovanie je základ. Takisto starať sa o to vybíjanie, nabíjanie, už aj keď tie nové inteligentné baterky už sa o seba celkom dobre starajú. Takže treba, treba dávať pozor proste na tie baterky. Čiže v podstate tu sa dá to prirovnať ku opatrovaniu mobilného telefónu. Áno. Áno. Áno. No a na čo by ešte podľa vás sa mal zamerať záujemca Odron? Alebo sme už v podstate vymenovali... Poistka. Poistka. No Tak poďme sa ich povenovať troška zrychlika. Určite, určite proste uh, poistiť si ho, napríklad keď si kupujete DJI, tak poistiť si ho uh, voči rozbitiu to je ten ich DJI Care, čiže keď ho rozflakate, tak za určitý poplatok vám dojde opravený ale úplne nový, krásny, voňavúčký kus, čo je úplná bomba. A samozrejme potom poistka, ktorú vlastne aj očakáva dopravný úrad a to je poistenie uh, voči škodám, ktoré s, ktoré s tým môžete vlastne spôsobiť. Áno. No a ešte sa vás pýtam takú vec, pretože uh... Ja bym v rodinnom dome, kde sú pomerne okolo seba zahrady a dosť ma irituje to, že niektorí ľudia evidentne sa zabávajú tým, že vám cez víkend nad pozemkou lieta drón. Je, aká je etika tohto? Už, už keď sa nebavíme o nejakej úplne najvyššej legislatíve, tak aspoň nejaká základná, či už legislatíva, alebo etika, ktoré alfa fa omegov, pretože um, tieto nové technológie nám prinašajú nové možnosti, ktoré asi um, dosť ovplyvňujú naš život, naše súkromie a tak ďalej. Čiže um, čo by teda vy ste ako profesionál um, takto poslal ako posolstvo ľuďom, ktorí ten dron chcú používať, na čo, čo, čo čo je a, základná slušnosť a protokol? Určite nelietať a ne, ne, ne, nešmyrovať iné záhrady, neletať pod 30 metrov, lebo pokiaľ mne by niečo lietalo pod 30 metrov, čiže niekde nad zahradou, tak by som sa snažil... Nehovorím, že dať dole, ale pozrieť sa na to, že prečo mi tam lietá a pokiaľ tam lietá len preto, aby us uspokojil svoje nejaké chuťky, tak určite mám právo na toho zostreliť. Čiže neletať pod 30 metrov v oblasti mimo ľudí. neletať v chránených zónach napríklad 4-5, aby sme neplašili zver. Hej. A Proste dávať pozor. Také úplne základné, racionálne veci. Keď raz je stanovené, že lietajte iba do výšky 120 metrov, ja viem, že každého to lákáš na 400 metrov a mať brutálne zábery, ale predsa len nikdy neviete, kde sa tam objaví napríklad ja neviem vetro, neobjaví sa tam nejaké rogalo hocičo proste a je nejaký problém. Takže preto hovorím, že dodržiavať úplne základné veci, ktoré sa naučíte pri tom kurze a, a na čo si dávať pozor. No ako náhle niekto mi lieta nad barákom a nad môjim pozemkom očividne nahrať si to a zavolať policiu. Konec. Nemá tam čo hľadať. Akože báme sa, že pod 30 metrov, pokiaľ niekde v nejakej výške, tak pri tom rozlišení tých malých dronov nevidí nič. Áno. A pokiaľ tu je niekto, že niečo chce pozerať, napríklad keď chodia nejaké zložky, tak tie z veľkých dialog lietajú tak, že o nich ani netušíte a vidia úplne všetko. Takže drony, ktoré drony, ktoré vidíte, tie sú určite problematické, ktoré nevidíte, tak tie vás nebolia. Áno. Čo môže čakať takého človeka, ktorý porušuje tu nejakú etiku súkromia a aký postih? No... Uh, napríklad pri Slaku bol zákaz lietania nad jednou farmou nedal si jeden novinár povedať alebo neviem čo to bol nejaký korešpondent uh, usadili ho a ten myslím, že neviem vám povedať či mu aj zhabali dron, ale určite dostal uh, 500 euro pokutu a myslím, že mu uh, aj zakázali činnosť, ale neviem hovorím, nevidel som do toho každopádne, keď raz niekde zákaz tak ten zákaz by mal platiť Čiže minimálne ano. určite 500 euro je doma. Áno. Ešte takto na záver sme dali, dostali jednu otázku, ja ju prečítam, je pod, pomerne dlhá otázka znie. Veľká ďaká pán moderátor za hostia dronistov Dominika Vároša. Zase sme sa dozvedeli niečo nové, čo po verejných médi médiách nepovedia. Pamätáte si na hádku medzi Trumpom a Zelenským v Bielom dome? Zahraničné zdroje hovoria, že nejakí ľudia z Deep State, NATO a USA pár dní boli na Ukrajine. Tento dronový útok bol údajne plánovaný 18 mesiacov. Späť k Trumpovi. Povedal Zelenskému voľný citát Nemáte žiadne karty v rukách. Odpovedť Zelenského, pocítite teda USA, teda, Tr teda Trumpa, našu, teda Zelenského, teda Deep State, NATO a USA, našu sílu. Konec citatu. A zahraničné zdroje hovoria o tom, že Trump a iní politici v Európe aj na Slovensku za zamerané na nie sú nie sú, zámerne nie sú informovaní vnútroštátnymi tajnými službami a kontrarozvedkami, keďže tie sú infiltrované tiež Deep Stateom a cieľom je rozputať a rozložiť nie len súčasnú Trumpovú administratívu, ale aj v zahraničí, teda v Európe a spustiť peklo vojnu v Európe. Trumpa, Trumpa vôbec Deep State, na Trumpa vôbec Deep zameraný nie informujú, aby ho diskreditovali hovorí sa o tom, že takéto že veľmi je to zle napísané slovo sledujúť, hovorí sa o tom, že tieto kamiony s dronmi sú už aj v iných štátoch Európy a je možné, že aj na Slovensku hovorí sa o tom, že Ukrajinci na Slovensku môžu byť ako krkkovia na takéto útoky takže pán moderátor, pán hozďa občania pýtate sa ministra vnútra eštoka, ministra obrany starý Kaliňák prečo od rokov 2004-2008-2014 až, až po súčasnosť hm, policia, colníci, armáda a iné zložky a tiež domá obrana neboli nasadení. Je to veľmi dlhé, čiže nestihnem to prečítať. Tak možno len v rýchlosti váš postoj a už sa budeme musieť rozlúčiť pomaly. Takto, tak ja si myslím, že ministerstvo obrany uh, naozaj... Ja som sa osobne nestretol s ministrom obrany, ale podľa chalanov, čo sa, sa stretávame, tak dali im priestor sa realizovať a vymýšľajú naozaj, že racionálne veci a vedia uh, tzv. zhovna úplies byť, čiže z tých, z, tých, z tých vecí, ktoré tu majú, naozaj robia maximálnu vec. Myslím si, že naše vnútorné uh, informačné zložky fungujú. Uh, to, ako fungujú k tomu sa nechcem vyjadrovať, ale nejakým spôsobom proste fungujú. Sú tam ľudia, ktorí sú hrdí Slováci a tým pádom by som sa nebal o našu budúcnosť. To je všetko, čo poviem. Takže tu je, tu je záverečné slovo profesionálne z oblasti dronov, ktorý nás upokojuje, že v tejto oblasti je Slovensko v dobrých rukách a ja mu preto ďakujem za účasť dnešnej relácii. Ďakujem veľmi pekne. A s vami sa teším opäť o dva týždne pri ďalšej zaujímavej téme a ďalšom zaujímavom hostiovi. Takže do počutia.